Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wa salatu wassalamu wa wa wa wa ala ashrafil anbiya ibn mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa mantabiahum bi ihsanin ilayimiddin il Wa ba'd Ikhwanifillah, <coughs> <kuh> a'azakumullah Alhamdulillahirrabbilalamin Segala pujihannya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita di acara atau bernamid Ta'allumul Arabiya Dan insya Allah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita Yang mana pada malam ini kita masuk ke Ad-Dars Al-Jirid Ad-Dars Al-Jirid pelajaran yang baru yaitu Ad-Darsu At-Tasi'a Ashar. Ad-Darsu At-Tasi'a Asyar Pelajaran ke-19 Dan subhanallah ya Ikhwan Tinggal beberapa pelajaran lagi yang akan kita baca Setelah itu kita akan masuk ke jilid uh, berikutnya Jilid kedua Nah mudah-mudahan Antum semua masih terus muraja khususnya Ikhwan di studio Dan juga Ikhwan dan Akhwat di rumah Mudah-mudahan masih terus muraja Mengulang pelajaran di rumah dan terus mengikuti pembelajaran secara rutin sehingga mudah-mudahan yang kita harapkan dari pembelajaran ini insyaallah antum uh, rasakan sedikit demi sedikit. Uh, sebagai masukan bahwa uh, ada talib kita yang masyaallah yang begitu mujtahid bahkan bukan talib-taliba eh uh, mengumpulkan kosakata yang terdapat dalam buku ini. Dia rinci, dia buat seperti kamus dari alif sampai ya dan dia temukan sekitar 500 lebih kosakata dalam buku ini satu jilid ini masyaallah luar biasa dan nah, ini, ini subhanallah ya akhwan ini ini jadi satu eh uh, modal buat kita ini sarwah azimah ya akhwan ini modal yang cukup-cukup besar insyaallah untuk melanjutkan ke pembelajaran berikutnya tapi tentu ini tidak akan maksimal antum dapatkan kecuali jika antum Muraja ini kata kunci, kata kunci yang sering kita ulang-ulang Muraja sangat penting ya akhwan طيب uh, kita masuk ke ad-dars at-tasya'asyar. Cetakan nama, halaman berapa tadi Ahsan? 110 Ustaz. 110. Enam. Uh, ada beda lima halaman. Cetakan baru 105. طيب eh uh, antum siapkan uh, alat tulis antum untuk menulis yang kira-kira perlu ditulis. Istami' jayyidan unzur ilal kitab wastami'u jayyidan. Antum lihat ke buku. Wastami'u jayyidan dan dengarkan baik-baik. Di sini akhwan ya eh uh, Dialog di sini al-hiwar huna yaduru beinar mudir war mudaris terjadi antara al-mudir eh, kepala sekolah atau kepala apa ini kalau al-mudir untuk universitas bagaimana Rektor dengan al-mudaris dengan seorang dosen atau seorang guru. Nah, istimewa jidan al-mudir memulai pembicaraan dengan bertanya. Kam taliban jadidan Fee faslika ya sheikh Kam taliban jadidan Fee faslika ya sheikh Apa jawaban al-mudaris Fihi Asharatu Tullabin jududin Fihi Asharatu Tullabin jududin Min aynahum Min ainahum antum tulis harakatnya ya kan kalau belum ada harakatnya. Aku lum min baladin wahidin. Aku lum min baladin wahidin. La hum min biladin muhtarifatin. La hum min biladin muhtarifatin. Minhum salah satu tulabin min Filipini. Wa arba'at tulabin min al-Yabani Wa talibani min al-Sini Wa talibun wahidun min malayziya Wa talibun wahidun min malayziya Afi faslikah tulabun min amreeka? Afi faslikah tulabun min amreeka? Naam Fihi sab'atu tulabin Min Amrika Naam Fihi sab'atu tulabin Min Amrika Ahum jududun Ahum jududun La Hum kudama La Hum kudama Kam taliban Fihi min Urubah Kam taliban Fihi min Urubah فيه خمسة طلاب من إنكلترا، فيه خمسة طلاب من إنكلترا، وثمانية طلاب من ألمانيا، وستة طلاب من فرنسا، وتسعة طلاب من اليونان شكرا يا شيخ، شكرا يا شيخ. Terima ya kasih. Uh, bagaimana, ya Khan? Anda temukan di dialog ini banyak kosakata baru atau rata-rata uh, bukan kosakata baru? Hanfihi mufrad jadi dah ada kosakata baru baru di sini. Ini sebilah adat mahu jadi. Ala-ala adat nih nak. Sepertinya di sini banyak banyak angka ya Khan. Jadi banyak banyak bilangan bilangan. Oh dah anda kata baca mufladiatnya oh. falifinnya tapi kadimau je. Eh, eh, nah, wah, ada yang ada yang berbeza antara cetakan lama dan cetakan baru. Nah, Yugoslavia, nasib. Eh, nah. Di akhir, Fil akhir. Wat is aatul min Yugoslavia, hakida? Wat is sini? Wat min al Yunani? Nah. Dicetak lama min Yugoslavia. Nah. Hmm. Nasyalla. baik taib. taib kita baca kembali ya, kawan. Kita sama-sama pahami. Ana minta bantuan untuk untuk menterjemahkan. Sekaligus menguji antum ini, Untuk muraja'ah atau tidak ini? Baik, Khan. Di alamatnya di sini terjadi antara siapa, ya, Khan? Al-hibar huna yaduru bainanan. Mudir, al-mudir wal mudarris. al-mudir rektor dengan al-mudarris dosen. Nah. Kam taliban jadidan fi fashlika ya syaikh. Ana minta satu orang menterjemahkan. Nah, fadzil ya, Sheikh Hana, yerduan, ya fadzil. Kau jadidan di fasklika ya, Sheikh. Berapa banyak uh, siswa yang baru di kelas anda, wahai oh uh, pak guru? Nah, wahai Sheikh. Nah, wahai Sheikh. Nah, kam taliban anda melihat ya, Hwan? Kam berapa Taliban murid atau siswa? Jadidan sifat untuk Talib Fi Fasrika nah. Di kelasmu wahai syekh Antem lihat disini ikhwan kalimat taliban e, Kata yang terletak setelah kam Antem lihat pasti mufurat mensub Antem temukan nanti insyaallah e, Dan sudah kita pelajari pada kesempatan yang lalu Isim atau kata benda yang terletak setelah kam Antum akan temukan dia selalu mau dan tunggal dan keposisinya sebagai mansub. Apa itu mansub ya kon? <tuh> Harakatnya <tuh> Fathah Kam Taliban. Nah, dan sudah kita jelaskan pada kesempatan yang dulu bahwasanya kam itu dia sama seperti e, ala adat memerlukan tamyiz atau memerlukan makdud dan tamyiznya tamyiz untuk kam di sini adalah Taliban. طيب apa jawaban al-mudarris fihi asharatu tullabin jududin fihi asharatu tullabin jududin Terjemih ya ikhwan, manni terjem? Di dalam kelas tersebut ada Sepuluh siswa yang baru. Nah, 10 siswa yang baru. Fihi, he di sini kembali ke faslun. Fasl. Nah, fihi di dalam kelas sepuluh Tulabin Siswa judurin yang yang baru. Mengapa judurin majrur ya akhwan di sini? Karena iḍāfah. Hah? Afan'an. La iḍāfah ya akh. Na'at. Na'at li thullab. Tulabin thullab na'at. Thullabin mudhaf, mudhaf ilayhi. Naam. Walakin judurin na'atun. Naam, sifah. Lalu al-mudir bertanya kembali, min ainhum? Dari mana mereka? Hum di sini kembali ke siapa, ikhwan? Tullab, Tulab Nah, Min ayna Dari mana mereka? Dari mana para murid tersebut? Akulluhum min baladin wahidin. Seharusnya ada tanda tanya setelah ini nih. Akulluhum a? Apa kah? Kulluhum. Terjemahan tadi ya. Hikmat, akulluhum. Akulluhum min baladin wahidin. Apakah mereka semua dari satu negeri yang sama. Nah, dari satu negeri yang sama. Jawabannya la tidak. Hum min biladin muhtalifatin. Terjemahlah. Ya. Hikmat. Teruskan. Hum min biladin muhtalifatin. Tidak. Mereka berasal dari negeri-negeri yang berbeda Nah, <laughs> biladin di sini jama'an daripada balad, baladun. Min biladin muhtalifatin. Tidak. Mereka dari negeri yang berbeda-beda mukhtalifatin ma'a hadisini majrur yakun posisinya sebagai apa di sini mudafan ilayhi sa mutaakkid anta na'am ini idafah ila bilaad men bilaadin mukhtalifatin hada na'atun li Allah bilaadit na'am barakallahu fikum mate mukhtalifatin hada na'atun li bilaad apa na'atnya muannas ya ana jama'a ya ana jama'a ghair akil ma'ana na'am santai ya akhi masyaallah akhwan Maaf ya, Masihullah. Minhum salakutullah bin... Nah, sekarang mulai uh, guru, mulai sedikit, mulai merinci uh, murid-muridnya. Tapi disebutkan katanya, semua siswanya tidak tidak dari negeri yang sama. Tapi, berbeda-beda. Hmm. Mukhtalifa. Mukhtalifatun, sahih. Minhum, hmm, sini mulai dirinci. Minhum, mana, mana minhum? Di antara mereka. Di antara mereka. Salah satu Tullah bin min Filipin. Hmm. Follow yer Ridwan. Terjemah. Antara mereka adalah tiga mahasiswa dari Filipina. Nah, min di antara mereka salah satu Tullah tiga mahasiswa dari Filipina. Nah, waarobat Tullah bin min Jepang. Dan empat mahasiswa dari. Empat mahasiswa dari. Jepang. Dari Jepang. Sant. Terbilasan tiga dari Filipina sekarang. 4 dari 4 dari, Jepang. dari Jepang. Nah. Wa talibani wa talibani. Mana talibani? Ada alif dan nun di sini. Dua mahasiswa. Dua mahasiswa. Talibani di sini isim? Musanna. Musanna. Musanna muzakkar. Inzala qalisan yani. Wa talibani musanna min min sin dan dua mahasiswa dari Cina Cina. Nah, sepertinya masyaallah ini sepertinya pemandangan di Jami' Islamia ya kan. Nah, fil Madinatul Munawarah, fil Madinatul Nabawiyah. Na. Wa taliban min as dua fasiswa dari Cina. Cina. Wa wahidun min Malaysia. Dan Malaysia, Indonesia mah ya. Indonesia mah fee. Ma'ana Indonesia katsiron ya. Wa talibun wahidun Min malaysia Dan masih satu mahasiswa dari Malaysia Tidak ada Indonesia di sini Al-Baqun sir Al-Baqun sir Sesuanya Indonesia Masya Allah Masya Allah Mungkin Bayu si illallah Azza wa jal Tapi ada berapa Ada berapa rincian Di sini ada tiga dari Filipina Ada empat dari Tujuh Dari Jepang Dua dari Cina Satu dari Malaysia. Malaysia. Malaysia. Sisanya mungkin, wala -wala, Mungkin Saudi, atau Indonesia. Indonesia, Nya nah. Allah. Allah. Insya Allah. Ah, insya Allah. Nama nah, muda terakhir, Nama. Nama, nasiter. Nama. Ah, di Fasrika, pelajar dari Amerika. Hmm. Rektor bertanya kembali kepada dosen. Ah, Fasrika, apakah di kelasmu, wahai Syeikh, pelajar Min Amerika? Ada mahasiswa-mahasiswa dari Amerika? Apa jawabannya? Hmm. Naam. Fihi sab'atu tullabin min Amerika. Salam. Naam, fiihi sab'atu tullabin min Amerika. Oh, ternyata, ikhwan, ya, yang disebutkan tadi belum semuanya. Hmm. Yang tadi disebutkan oleh dosen tadi belum semuanya. Masih ada yang belum disebutkan ah, Ihsan di sini. Jadi tidak ada orang Indonesia seperti di sini. <laughs> Naam. Ada berapa mahasiswa dari Amerika Yohan, yang disebutkan di sini oleh Al-Mudaris? Ada, ada tujuh. tujuh ya, di dalamnya, di dalam kelas ada tujuh mahasiswa dari Amerika. Lalu Al-Mudiri bertanya kembali. Ahum jududun ahum. A, ah, apakah? Hum. Mereka. Mereka. <coughs> jududun. Murid baru? Enam. Ahum jududun apakah mereka siswa-siswa baru atau mahasiswa-mahasiswa baru? Jawabannya la hum kudama. <coughs> Tidak, mereka ternyata siswa-siswa yang lama. sudah berlama-lama. Kudama jama' daripada? Qadim. Qadimun kudama. Kam taliban fihi min urubba? Hmm. Kam taliban? Berapa mahasiswa fihi? Di dalamnya Hi, Di sini kembali ke? Oslo. Faslun Min Uruba dari Eropa eh. Fihi khamsatu tulabin min Inkeltara Di dalamnya ada Lima mahasiswa Khamsa Lima Khamsatu tulabin min Inkeltara Lima mahasiswa dari Inggris. Inggris Wathamaniyatu tulabin min Almanya dan 8 mahasiswa dari German. Jerman. Wa sittatu tullabin min Faransah Dan 6 mahasiswa dari Perancis. Wa tisatu tullabin min yunani dan 9 mahasiswa dari Yunani. yunani. Nah, kalau diceritakan namanya Yugoslavia. Yugoslavia. Nah, dan 9 mahasiswa dari Yugoslavia. Syukuran ya Sheikhu Mama syukuran syukran ya khan? Terima kasih Nah, terima kasih wahai syekh Nah Tidak, di sini Antum makan banyak temukan di sini Al-adad wal-ma'adu Nanti insya Allah di Tamrin yang pertama Kita akan bahas ini lebih jauh Sebelumnya, wadah jelas Insya Allah penjelasan wadih. kita di sini Apakah ada kosakata yang belum ini Masih atau terlewat, belum sempat kita Jelaskan Fahimna kullah kulla. Mutakidun insya Allah Taib تريخوان، كتبا بقرا قويدو. استمع ثم كرر. الدرس التاسع الدرس الدرس الدرس الدرس. ما شاء الله. كان طالبا جديدا في فصلك يا شيخ كان طالبا بص... جديدا في فصلك <تصفيق> يا شيخه. فيه عشرة طلاب جدد. فيه عشرة طلاب جدد. <تصفيق> من أينهم؟ من أينهم؟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 وأربعة طلاب من الياباني، وأربعة طلاب من الياباني، وطالبان من الصين وطالبان من الصيني، وطالب واحد من ماليزيا، وطالب واحد من ماليزيا. أفي فصلك طلاب من أمريكا؟ أفي فصلك طلاب من أمريكا؟ نعم، نعم، نعم. نعم. فيه سبعة طلاب من أمريكا. فيه سبعة طلاب من أمريكا. أهُم جُرُون؟ أهُم جُرُون؟ لا هم قداما لا هم كُدَامَة. كم طالبا فيه من أوروبا؟ كم طالب فيه من أوروبا؟ أوروبا؟, أوروبا؟ أوروبا؟ أوروبا؟ فيه خمسة طلاب من إنكلترا. في خمسة طلاب من إنكلترا وثمانية طلاب من ألمانيا وثمانية طلاب من ألمانيا وستة طلاب من فرنسا وستة طلاب من فرنسا وتسع طلاب من اليوناني وتسع طلاب من اليوناني اليونان شكرا يا شيخ شكرا يا شيخو ثم نريد واحد منكم يقرأ يقرأ جميع الحوار ثم يترجم نعم تفضل يا احمد ن الدرس التاسع عشر نعم كم طالبا جديدا في فصلك يا شيخ فرجل. لا يكون يعني رجلين زي. نعم انا لا لا بعد هذا نعم فيه 10 طلاب جدد من فضلك يا احمد ترجم اولا Kam taliban jadidan fi faslika ya shaykhu? Berapa banyak mahasiswa yang baru di kelas Anda wahai syekh? Naam. Fihi ashratu tullabin jududin. Di dalamnya terdapat 10 mahasiswa baru. Nah, antum antlewat terjemahannya segera di ini, diterjemahkan. Nah. Min aina hum? Apakah mereka semua dari Dari mana asal mereka? <coughs> Apakah mereka semua berasal dari negeri yang satu? Nah. La hummin biladin mukhtalifatin. Tidak. Mereka dari negeri-negeri yang berbeda. Nah, sant. Minhum thalasa tutulabin minal falibbin. Nah. Di antara mereka ada tiga mahasiswa baru dari Filipina. Nah, tiga mahasiswa dari? Filipina. Nah. Wa arbatu tutulabin minal yabani. Dan empat mahasiswa dari uh, Jepang. Nampun. Wapoliban ini Minosin dan dua mahasiswa dari China. Nampun. Wapolibun wajibun Min Malaysia dan satu mahasiswa dari Malaysia. Nampun. Afifosli kalaulah Min Amerika. Apakah di kelas di kelas anda ada mahasiswa dari Amerika? Nampun. Nah, di sini sebahagian pelajar bin di Ia, dalamnya ada terdapat uh, beberapa mahasiswa dari Amerika. Nah, ada tujuh mahasiswa dari Amerika. Jadi, alhamdulillah. Apakah mereka mahasiswa baru? Nah, lah, hum kuda Tidak mereka lah mahasiswa yang lama. Nah, kan taliban fi, kan taliban fihi min urubah Berapa banyak eh uh, Eropa? Naam. Fih khamsatu tullabin min Inkalterra. Di dalamnya terdapat 5 mahasiswa dari uh, Inggris. Naam. Wa thamaniyat tullabin min Almania dan 8 mahasiswa dari uh, Jerman. Naam. Wa sittatu tullabin min France dan 6 mahasiswa dari Frenchis. Wa tisعة tulaabin minal Yunani Dan sembilan mahasiswa dari Yunani Syukran ya sheikh Terima kasih wahai sheikh Nah jemil, ahsan tayyakhi, warakallah fikum Taib Izan, nuredu minal ekhwa Min ehtnaini minal ekhwa fi studio Wahid yaku maqam al-mudir Wal-akhir yaku maqam al-mudaris Wa la yutarjib, wa la Nah, ma'an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 أكلهم من بلد واحد لا هم من بلد مختلفة من, من بلاد بلد. لا هم من بلاد مختلفة نعم منهم ثلاثة طلاب من الفلبين نعم وأربعة طلاب من اليابان نعم وطالبان من الصيني Matalebun wajibun min Malaysia. Min Malaysia. Nah. Min. Reka minal. Min Malaysia. Min Malaysia. Nah. Afi fasilka talaibun min Amerika. Nah. Fihhi saba talaibun min Amerika. Ahum jududun? La. Hum kudama. Kam talaibun fihhi min Uropa? Fihhi kamsa talaibun min Inkaltera. وثمانية طالب وثمانية طلاب من المانيا أيضا من المانيا من المانيا نعم وستة طلاب من فرنسا نعم وتسعة طلاب من اليونان شكرا يا شيخ طيب أحسن طيب شكرا يا أخي جزاك الله خير بارك الله فيكما. يا ربك Tayyeb Nafdan, Nafhal Majlil Mustamin. Kita berikan kesempatan untuk pendengar-hujan yang ingin berinteraksi langsung untuk membaca nafs yang ada di Tajen ke-19 ini, anda bisa menghubungi di nombor telepon 021 823 6543 dan kita akan terima untuk penerufannya pertama. Tayyeb, assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat siapa di mana, Bapak? Ini Indra, Pak Si Cilek. Ah, Tayyeb. Nah, Pak Indra, kau haluk. Uh, alhamdulillah, nah, Sepertinya baru pertama kali Pak Indra menelpon kami sepertinya. Baru. Oh, uh, bertanya sampai Mas. Sudah sering dicabang telepon, Pak ya? Beberapa kali ya. Iya, nah. uh, yeah. iya, uh, sudah dari dari awal Pak Indra ikut, Pak. Uh, dari awal dari uh. mula pertama. Baik, alhamdulillah. alhamdulillah. Ya. Yeah. Fadhol Pak Indra dibaca dialognya, Pak. Naam. Eh, 13. Uh, Naam. Dibaca terjemahkan uh, Pak Indra ya? Iya. Yeah. Uh, pelajaran ke-19. 6. Nah kampoliban jadi dan fi faslika ya berapa uh, mahasiswa baru di kelas Anda ya syekh Naam uh, fi 'ashratu tullabin jududin uh, di dalamnya ada sepuluh mahasiswa baru Naam min ayna man man eh min ayna hum min baladan wahid Iskak lagi Pak Anda akulluhum uh, Akulluhum min baladin wahid Naam dari manakah mereka? Apakah mereka berasal dari negeri yang satu? Nah La Hummin biladin Mukhtalifatin Sekali lagi Pak Indra La La Hummin biladin Mukhtalifatin Lamnya tidak ditasir Min biladin. Oh. Nah oh. La Hummin biladin Mukhtalifatin Nah Tidak mereka dari negeri yang berbeda-beda Ah sant Min Hum Min Filipdin Min Al-Filibdini oh. Minar Filipina ni, uh, uh, tiga orang dari mereka berasal dari Filipina, warga atau Tula bin Minar Yabani dan empat orang mahasiswa dari Jepang, nah. wapalibun Minar Sui dan dua orang dari China, wapalibun Wahidun Minar Minar Minar Malaysia nah. dan seorang dari Malaysia. Ah, santai ya, Pak Indra. Terima kasih, Pak Indra. Mungkin semasa itu, Ba. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada Pak di Cebudok dan kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar roja di belakang Pak Indra, Silakan anda boleh menghubungi di line telefon 0218236543. Baik, kita angkat panggilan kedua. Assalamualaikum. Wassalam. Dengan siapa umur di mana? Umur Mayer di Cebudok. Baik, Cebudok. Umur Mayer, ke apa haluki? Baik, silakan Om, um. fadal. Afiyes Afrika, Afrika, طلاب من أمريكا. Apakah di kelasmu ada pelajar dari Amerika? Naam. Naam, fihi sab'atu طلاب من أمريكا. Benar, di di sana ada tujuh pelajar dari Amerika. Naam, di dalamnya? Segera Om. Um. Di dalamnya. Di dalamnya ada tujuh pelajar dari Amerika. Nama. Ahum Jududun, apakah mereka baru? Nama. Lahum Kudama, Lahum Kudama. Nama. Tidak, mereka anak-anak yang sudah lama. Nama. Kam tol dibantihi min urubah, berapa pelajar di dalamnya dari Eropa? Nama fi khamsa at-tullab min Inkaltarro wa thamania at min Almania. Di dalamnya ada lima pelajar dari Inggris dan delapan pelajar dari dari Jerman. Naam. Wa sittatu at min Faransaa wa tis'atu at min Yubers Dan enam pelajar dari Francis dan 7 saja dari Yugoslavia. 7 atau 9 ummu? Oh, 9 dan 9 saja dari nah. Yugoslavia. Nah, sant. Syukran ya Sheikh. Terima kasih ya ya ya tuan. Ya Sheikh, eh, wa, Sheikh itu apa namanya? Guru. Terima kasih oh, wajibu, Guru. Nah. Terima kasih ya Guru. Baik. Baik, syukran ummu ummi. Jazakallahu khair Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taip, e, penerima dua panggilan lagi. Taip, kita berikan kesempatan dua pendengar kembali bagi anda yang ingin membaca nah. nas di petang yang ke-19 silakan di 021 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 70736543. Kita angkat nah. panggilan yang ketiga. Assalamualaikum. Dengan siapa kamu di mana? Dengan Ummu Ilham di Jatiwaringin. Nah, silakan Ummu Ilham dari Amal. Terima terima. Syukran dat. Ada sus Ada sus pasti Anshar. Nah. Nah, pelajaran ke-13 Ke-13 Ke-19 eh, ke, ke, 19 atau 13 umum? 19 Nah, fadal ya. nah. Om Taliban jadi dan Si Foslikaya Sheikh Berapa siswa yang baru di dalam Kelas Moya Sheikh Nah Si Hi Asya bin Jududin Nah Di dalamnya ada 10 siswa yang baru Nah min aina hum darimana mereka aku lahum min baladin wahidin mereka dari apakah apakah mereka dari uh, satu negeri nah apakah mereka semua nah. apakah mereka semua dari satu negeri nah. lahum min biladin mukhtalifatin tidak mereka dari negeri yang berbeda-beda nah minhum salasatul labin minal filibin filipin nah uh, dan sebagian dari mereka diantara mereka? Di mereka tiga mahasiswa dari Filipina Naam. Min empat mahasiswa dari Jepang enam wapolibani minofin dua mahasiswa dari China enam Mal mahasiswa dari Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima sempurna Bapak Presiden. Iya, puan-puan. Baik, demikian kita berikan kesempatan yang terakhir di 8236543 untuk membaca nas yang tersisa. Silakan bagi pada pendengar yang lain di 021 8236543. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Sari Adi di Cibitung. Nah, padahal Pak Adi dibaca lanjutannya, Pak. Tafadhal. Nah, fasliqatul labun min amrika. Apakah di kelasmu? Ada mahasiswa dari Amerika. Ma'am. Ma'am. Si Sab'atu Tullah bin nah, bin Amerika. Ya. Di dalamnya ada tujuh mahasiswa. Ahum jududun. Sekali lagi, Pak Adi. Tujuh, tujuh mahasiswa dari? Dari Amerika. Nah. Ahum jududun. Apakah mereka mahasiswa mahasiswa baru? Naam. La hum kudama. Tidak mereka mahasiswa lama. Naam. Kam tulaf kam oliban oh bi nah. min urum. Uru. Hmm, terputus. Ya, afwan, terputus. Ya. Nah. Silakan Bapak untuk menelepon nah. kembali di saya telepon 021 8236543. Terputus nampaknya. Desa satu pertemuan kembali saya nah, Kita ayo, ayo, patah, berikan kesempatan diselesaikan. Nah. Diselesaikan. Nasian tersisa Anda bisa menghubungi di line telepon 021 823 6543. Baik, kita angkat kembali. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Orang telebaran tuh. dengan siapa ibu di mana? Ibu Iksan. Oh iya, di mana? Um? Rangga. Iya. Nah, sudah hafal lagi kita makan. Apa Lanjutkan tadi yang uh, terputus tadi Pak Adi tadi. Kam taliban fihi min urubba. Kam taliban fihi min urubba. Uh, berapakah mahasiswa di dalam kelasmu dari Eropa? Nama. Fihi khoms satu bin min in kal nah. Di dalam kelasku ada tujuh mahasiswa dari Inggris. Uh, tujuh atau lima umum? Uh, khomsa lima. Lima enam. Ada tujuh ada lima uh, mahasiswa dari Inggris. Nama. Wasama niatu bin min Almanya. Dan delapan mahasiswa dari eh, Jerman, Wasitatu Tulabin bin Falansa, dan enam mahasiswa dari Perancis, Watisatu Tulabin bin Yugoslavia, dan sembilan mahasiswa dari Yugoslavia. Syukron ya saya home.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 Para sahabat Ridwan Allah radhiyallahu anhum Generasi terbaik dari umatin dan Nabi menyambut orang-orang yang belajar ilmu syar'i, "Marhaban li talib al-'ilm." Selamat datang bagi orang-orang yang datang untuk menuntut ilmu syar'i. I. Dan orang yang menuntut ilmu syar'i, Allah akan mudahkan jalannya ke surga," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa man saraka tariqan yatamisu fihi 'ilman" Sahalallahu l'abihi taraiqan ala jannah Berang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu Allah akan mudahkan jalannya ke surga Hadith ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim Pendingan Raja dan Rahmat Allah SWT Alhamdulillah kembali kita bersuha di udara Dan bagi anda yang mungkin baru bergabung bersama kami Dalam kajian secara langsung Pembelajaran Bahasa Arab untuk pemula Yang kita bahas dari kitab Rasulullah Al-Arabiyah yang dikeluarkan dari Universitas Islam Madinah Saudi Arabia. Dan kembali saat kita lanjutkan pelajaran yang ke-19 ya, bagi cetakan yang lama Anda bisa membuka di halaman 110 dan untuk cetakan yang terbaru di halaman 105 type Fulus. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabatihi wa ma wa ba'd. alhamdulillah antahein uh, amin alhiwar baru saja kita menyelesaikan dialognya wal an nadkhul uh, kita masuk sekarang ke latihan-latihan unzuru uh, at tamrin al awal fi 106 min at tabi'ah al jadidah fi safha 106 Ama at tabi'ah al qadimah 110 110 na'am cetakan baru ada pada halaman 106 cetakan lama ada pada halaman 111 baik At-tamrin al-awwal latihan pertama. Perintahnya di sini Iqra wa kutub. Iqra wa kutub. Maksudna Baca dan tulis. Baca dan tulislah. Kita qara'na wa lam naktub. Hah? Qara'na كثيرا لكن nam naktub ba'at. La, tuktubu ya, uktubu. Baik, antum di sini, hani di sini ada angka-angka dari 3 sampai 10. Hmm. Indana al-adad. Al-adad, apa Ma al-adad? Bilangan. Bilangan. Min thalatha ila ashar Dari tiga sampai? Sepuluh. Sepuluh. Unzur. Thalathatu tullabin. Thalathatu tullabin. Kemudian arba'ah. Arba'ah. Tullabin. Khamsa. Khamsatu tullabin. Sita. Sittatu tullabin. Saba'ah. sabatu tullahin 8 samaniyatun tullab nanti 9, 9 tu tullabin kemudian terakhir asyara okay. asyaratun tullabin ana yakin insyaallah ikhwan studio masih hafal angka 1 sampai 10 insyaallah insyaallah baik sebelumnya kita coba dulu. dari Wahid sampai 10 ayo ayo 1 wahidun 2 ithnani 3 salatun arba'atun Khamzatun Sibtatun Sabratun Tamaniyatun Tisatun Ashara Baik Kita balik Ashara Tisatun Tamaniyatun Sabaratun Sibtatun Khamsatun Arbaatun Salasatun Isnan Wahidun Baik Di sini ya Kwan ada penjelasan eh, Angka 3 sampai 10 Satu dua buangnya seperti ditinggal Nanti insyaAllah kita akan jelaskan juga di sini ya kawan eh, Dalam latihan pertama ini Kita akan sedikit membahas tentang Salah satu bab yang eh, Cukup panjang dalam ilmu nahu Yaitu bab Al Adad wal ma'dud Anda ingat ini mendapatkan Bab ini pada semester 8 Al-adad wal ma'dud Dan cukup panjang Penjelasannya cukup panjang Dan bab. Sampai-sampai orang Arab pasir pun juga Kadang salah dalam bab ini Ini bab yang sangat penting Yang terbengar baik-baik di sini, ikhwan, ada angka 3 sampai 10. Kalimat salah satu tulabim, contohnya, yang pertama, salah satu tulabim, salah itu disebut sebagai al-adad. Tulabim al-ma'dud. Salah satu, angka itu disebut sebagai al-adad tulabim Al-ma'dud. Ada beberapa hukum di sini berkaitan dengan angka-angka dari 3 sampai 10. Yang pertama, angka 3 sampai 10 al-'adad munfaraq 'antum a'lamun la taqtubu la taqtubu istami ajidan. Al-'adad min 3 sampai 10 bilangan dari 3 sampai 10 hukum butna, hukum dari ma'dud, ma'na al-ma'dud tadi. Ma'na al-ma'dud ya khun. Benda yang dibilang Salah Al-Ma'adu Ada al bilangan al adu, di dibilang. dibilangnya atau Dibilangkan Angka 3 sampai 10 Berarti kalau anak katakan 3 sampai 10 Berarti ini khusus untuk 3 sampai 10 Al-Ma'adu Jana' Majrur Jana' Majrur, majrur. Antum lihat salah tu al ma'lud dalam kalimat ini ikhwan. Tullab, dullab, tullab adalah Jam, jamak Balak. Balak. Wa balak. Bala. Bala. Tullab jamak majrur. Ini khusus untuk 3 sampai 10. Ini hukum yang pertama berkaitan dengan al adad min 3 sampai pertama ini? Paham. Syam. Coba ulang sekali lagi ikhwan. العدد من ثلاثه عشر جمع مجرور سلام الطلاب احب الطلاب بخمسه الطلاب النسترسنيا contoh lain kita ganti tulabin ganti yang lain misalnya ganti qalam ah qalam jadi qalam salatu al qalam akram akram datang salatu qalam dia harus harjjanah dulu. Salah satu aklan akla. majrur. Tidak boleh salah Bukan pula. Tapi salah satu aklamin. Akla. Arba'atu aklab, khamsatu aklamin sampai ke asyratu aklamin. Akla. Ini khusus tiga sampai 10. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua. Al-'adad min salat ha? kalau ma'dudnya jika al-ma'adud menuzakar Bisa uh, yang sifatnya laki-laki Maka al-adatnya harus mu'annath Al-adatnya harus mu'annath Dan begitu sebaliknya Berlawanan Berlawanan Kalau al-ma'adudnya Sekali lagi Kalau al-ma'adudnya Kalau benda ini dibilanginya mu'annath Maka bilangannya harus mu'annath mu Apa contohnya? Di sini contoh, lihat Tullah bin Alisa jama' Alisa hadha mudhakar Awanaf Mudhakar Mudhakar Jama' mudhakar Jama' mudhakar Kita, tidak, kita lihat Asal Mudhakar Kita lihat, kita, lihat, kita, lihat, kita, lihat, kita lihat Mufratnya Bukan Ketika tunggal Bukan jama'nya Ketika tunggalnya Karena ada, ada Ketika tunggal mudhakar, Ketika jama' Jadi Awanaf Ada kan begitu Kita tidak lihat Kita lihat, kita lihat tunggalnya Seperti kalimat Maktad Muzakkar muannas maktabun ya kwan. Muzakkar. Ketika kita buat jama' maka tibu muzakkar muannas. Muannas. Mu jama' gue rakyat. Yeah. Tapi, sebagai tunggalnya, sehingga kalau muzakkar maka al-adatnya harus muzakkar juga, betul? Antum lantum lantum ayeh ya, kwan. Antum enggak sama. Istimewa ya kwan. Istimewa ya kwan. Ya Al Al-magdutnya Muzakkar maka al-adatnya harus muzakkar juga. Sahih? Sah. Khatuh set. Muannas. Khusus ini khusus sepuluh. Salah lagi. Mana mana sekali lagi. Kedua yang kedua Khusus untuk al-madud. Al-madud sebut ini maksudnya al-madud ya kawan. Isim yang dibilang. Dia harus dibilangi. Jika dia muzakkar maka al-adatnya harus. Muannas. Kembali kita Faham tak insyaallah? Faham. Jadi wa qalam. Naam, kita beri contoh misalnya ya al-ma'rufnya Salah satu enam. Ah, santai. Misalnya hakim Hakiba tu nalisa muannats? Naam. Al-sahabi muannats, muannats sahla. Belah. Hakiba. Kita buat 3. Thalathah. Thalathu. Assalamualaikum haqa haqaib. Haqa Tidak salah bukan salah satu apa sebabnya salatu haqaib? Yani Al-ma'rifnya muannas. Mu mu haqaib Mu'annas maka bilangannya harus muzakkar. Muzakka Walaupun nanti ya kayaknya insyaallah paham, paham insyaallah. Namun insya Mudah ren ekuan dan khot suri di di rumah juga insyaallah paham. Tapi uh, adapun yang tersebutkan di sini misalnya angka 1 sampai 2. <coughs> Kalau antum lihat di dia satu memiliki kekhususan. Contohnya misalnya ba'tun min ba't perkataan an di uh, pertanyaan keduanya min ainhum akunu min baladin wahidin. Antum lihat kan? min baladin wahidin. Baladin apa yang istimewa di sini? Dibandingkan dengan 3 dan 10. Kalau 3 dan 10 tadi angkanya di depan, bilangannya di depan. Tapi nah. kalau 1 sampai 10 di Belakang, <coughs> baladun, wahidun. Jangan tu bilang wa... nah. wahid. Tidak, baladun, wahid. Alat bukannya di depan. Begitu Taliban, ratakan Ustani Taliban. Tidak. Bahkan yang Mustana ini ala adatnya dihapus. Talibah Senaraikan karena Taliban. To... Menunjukkan dia dua, dua musnah kerana ada alif adan dan nun. Wallahu a'lam. Wallah. Kita baca sama-sama, kawan. Alaihissalam. Nah, jenisnya tidak berbeza. Nah. Madkhar, muhasabah, menamp. Dia dia sebagainya, sebagai sebagai anat. Jika makar menyebutkan maka dia madkhar dan begitu sebagainya. Nah, alasannya nah. kelewatan tu terlalu cepat. Terlalu cepat. Yang, yang kedua tadi contoh yang kedua itu pena. Pena tadi pulpen. Tadi bisa memberikan contoh qalamun hakiba kemudian eh nah kita ulang sekali lagi ya nah syukran ya penjelasan mengenai al ma'rufnya muannas di sini contohnya dari semua al ma'ruf adalah muzakkar bagaimana kalau muannas Itu mungkin yang minta minta hridwan misalnya al ma'rufnya muannas contohnya tadi diberikan contoh kata hakibatun apa jawaban dari hakibatun faqaid hakiba muannas atau muzakkar مؤنث مؤنث maka al-artu bismu mudzakkar maka al-adatu harus mudzakkar contohnya salatu haqq salatu haqq haqa'ib al-qa'ib salatu haqa'iba haqa'iba limadha haqa'iba iku min al-sarf amun min al-sarf majrurun bil fathah majrurun bil fathah bil fathah tidak kita bahas agar tidak membuat pusing. Ya. Yang pasti salah satu, salah hukum, salah dia muzakar. Salah satu muzakar mana? Muzakar. Muzakar. Apa sebabnya salah satu muzakar? Karena, karena almarhum. Mu Hakimanya itu mana? Eh, betul. Bila ha? majelis waktu? Majelis kan? Majelis. Majelis lah majala sah. Nah, okay. Kita ganti misalnya contoh lagi majelis. Mana majelis? Majelis. Majelis. Jamanya? Majelis majallat. Bagaimana kita buat tiga majalah Salah semua. Tiga majallatin. Tiga Nah, dan ma'dunya ma di sini dia i'rabnya adalah mudhofun ilaih. I'rabnya sebagai mudhofun mudhofun ilaih. Jadi. Nah, mudah-mudahan tidak tidak sulit insyaallah. Insya Intinya hanya dua 2 rekan. Di tengahnya saja. Khusus untuk angka 3 sampai 10, maka hukum yang pertama yang perlu diperhatikan Al-adatnya adad. al al-ma'adib, tapi yang harus jamak majrur. Majrur sah. Lalu kaidah kedua al-adat yang salah kedua, al jika al-ma'adibnya muzakkar, maka al-adatnya harus muannaf dan begitu sebaliknya. Jika al-ma'adibnya muannaf, maka al-adatnya harus muzakkar. Muzakkar. Nah dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Wallah. Untuk tiga dan sepuluh saja Tiga sampai sepuluh saja 3, 10, 10, 10, 10. Ada pun ya, sebagai muqadimah tidak apa Sebelas sampai sembilan puluh sembilan Maka kebalikan daripada tiga sampai sepuluh Kalau tiga sampai sepuluh terjamak majrur Berarti kalau sebelas sampai sembilan sembilan kebalikannya Mufrad Mansub Mufrad Mansub InsyaAllah kita akan bahas pada kesempatan akan datang Tanya -tanya. <coughs> Kita baca sama-sama Evan <coughs> Salam ثلاثة طلاب، أربعة طلاب، خمسة طلاب، خمسة طلاب، ستة طلاب، ستة طلاب، سبعة طلاب، سبعة طلاب، ثمانية طلاب، تسعة طلاب، عشرة طلاب، من يقرأ؟ تفضل تفضل تفضل اقرا ثلاثه طلاب اربعه طلاب خمسه الطلاب سته الطلاب سبعه الطلاب 10 طلاب طيب احسن ده نفتح المجال للمستمع طيب اذا بركن كسباتان bagi para pendengar yang ingin bertanya secara langsung atau ia membaca dari tamrin yang pertama dari pelajaran ke-19 Anda bisa menghubungi di 021 8236543 Kami buka dan kita angkat peneleponnya pertama Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tulabin. Naam. Arba atau tulabin. Enam. Kom satu tulabin. Enam. Sita tu tulabin. Tabe nah. <coughs> satu tulabin. Enam. Samania tu tulabin. Sita tulabin. Masyarakat tu tulabin. Enam. Tepat Umu Asan. Barusan kita telah menjelaskan tentang beberapa kaidah yang berkaitan dengan angka 3 sampai sepuluh. Nah, um. Enam. Bisa dijelaskan Umu? Kira-kira. Uh, Enam. -kira. Yang kira-kira umum <haircut> Sepastinya Hukum saja Hukum dari al-ma'adud atau benda yang dijerangin. Nah Misalnya jamaknya itu ma'jrur Nah Jika angka 3 sampai 10 uh, Maka al-ma'adudnya harus Maj'rur Jamak dan ma'jrur Jama maj Nah yang kedua e Nah Terus Misalnya al-adudnya ini hmm, Musakar Nah Laud. Maka al-ma'dudnya uh, al harus. Al-ma'dudnya muannats. Muannats okay. dan begitu sebaliknya. Tayib. Syukran mu'assan. Jazakallahu khair. Barakallahu. Wa yakum ustaz. Ulunannya enggak? Ya, sapa. Silakan. Sekarang yang jawab ini ustaz. Oh, ya, ya sudah lewat. Ya, nah, sapa. Ana thalibun. Ana fil madrasati sanawiyah Ana fil madrasati sanawiyah Nah. E Wa nahnu thullabul fil jami'ati. Nah, uh, kata di sini notnya tersangka kayaknya sama tapi kok dalam kalimat beda Ustaz. Bagaimana, bagaimana cara menggunakannya? Bagaimana mau da, V dan B. V dan B. Eh uh, ya, ya ya. Kadang B kadang bisa menggantikan V. Oh, nah, hmm. oh. bisa bisa jadi B itu bisa berarti sama seperti V. V. Oh. Naam. Nah. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kita berikan kesempatan yang lain. As ah, satu penelpon di 8236543 untuk tamrin yang pertama ini. Silakan anda yang ingin berinteraksi secara langsung di 021 0218236543. Selamat malam. Waalaikumsalam. Dengan siapa kamu di mana? Dengan Umu Ibrahim di Bekasi. Baik. Nah, kalau Umu Ibrahim dibaca angka-angka itu, Allah adatul ma'adut. Nah, salah satu tulabin. Nah, arba'atul labin.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 Uh, ini oh, Kaedahnya terlalu cepat dijelaskannya. terlalu dijelaskan ya? oh, terlalu cepat. Ya? Ya, terlalu dijelaskan lagi, ya. Iya, kita jelaskan lagi. Baik, ah. sekorang. Asalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kita ulang kembali penjelasan tentang kaidah eh uh, angka-angka ini, ikhwan. Ya, eh uh, sekali lagi, ikhwan, ya, untuk untuk masalah ini ini masalah yang cukup panjang dibahas pada bab al-adad wal ma'dud. Al-adad wal ma'dud. Misalkan kita lihat di ada contoh salah satu tulabin, salah Mana yang al-adad dan mana yang al-madud? Salah satu itu al-adad, tulabin disebut sebagai al-madud. Nah, asalnya al-adad bilangan, tulabin disebut sebagai al-madud benda yang dibilangkan atau benda yang apa bahasa kita ni mungkin begitu yang lebih tepat takhih benda yang terbilang. Nak, Yawon studio paham dalam sini salah satu tulabin mana yang al-adat salah satu tulabin salah al almarud tulabah santum ya Yawon. Kemudian kita telah jelaskan pula barusan bahawa bila adat mincara fakihlah asyara dan ini yang ditulis di sini di tambiran yang pertama bilangan dari 3 sampai 10 itu memiliki beberapa uh, hukum yang khusus atau pastinya ada dua kaedah di sini kaedah yang pertama sekali lagi ini khusus dari 3 sampai 10 kaedah yang pertama uh, al makhdud dari angka 3 sampai 10, al-ma'dud dari al adat dari 3 sampai 10, dia hukumnya harus jamak majrur. Jama'an wa majrur majrurun. Thalabut tullabin. Antum lihat tullabin bukankah ini jamak? Jamak. Iya, jamak. Dan bagaimana uh, posisinya? Jamak dan majrur. Tullab majrur. Nah, da, dan di Arab sebagai Mudawfun ilaih Dan di Arab sebagai Mudawfun ilaih Contoh lain Salafatu Aklamin misalnya Salafatu Aklamin Aklamin jamak daripada Kolamun Maka kalau kita ingin bilang Tiga pena Atau tiga pulpen Maka kolamun Harus diubah menjadi jamak dulu Aklamun Asalnya begitu kan Ya sekarang kita tetapkan aklamun menjadi al-ma'dud untuk kalimat untuk al adat salasa. Salasa itu aklamin. Antum lihat Jama' dan Maj'ur dan posisinya ini sebagai mudhaafun ilai. Ini kaidah yang pertama. Kaidah pertama ikhwan studio bisa ditangkap? Insyaallah. Kaidah yang kedua berkaitan dengan al adat min salasa ila asyara. Kaidah kedua yang berkaitan dengan angka 3 sampai 10 ini bahwa ka'an Muzakkar Muzakar Muzakar Jika al-ma'adudnya muzakar Maka al-adudnya kebalikan al kebalikan daripada Al-adud Al-ma'adudnya muzakar Maka al-adudnya harus Mu'annas Jika al mabud mu'annas Maka al-adudnya harus Muzakar Mana rasa cukup? Ada pertanyaan dari pesansikan? Sikat? Kita angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari eh, panana di pondok kedai. Mengapa penulisan negara yang eh, ada yang diawali alif lam dan ada yang tidak? Nah, ini juga ini hal-hal yang anak tidak paham juga ni. Wallahualam, mana tidak saja. Dan apa yang dimaksud dengan almanut kali di sini ya? Mungkin tadi kita sebutkan hukum naat manut, ya? mungkin terlewatkan oleh Bapak Nana Ya, secara ringkas. Tepat. Naat atau manut sudah kita bahas pada pada awal-awal pembelajaran. Naat. Apa yang dimaksud dengan naat ya, kawan? sifat. Sifat al-man'ut yang disifati Benda yang kata benda yang di disifati. Ya. Nah, contohnya misalnya talibun jadidun. Talibun jadidun. Talib di sini sebagai al-man'ut, jadidun sebagai annaat. Nah, moba-moba sifat ya, Mudah-mudahan benda mesti difahami panana dan ya. Ada pertanyaan kembali dari tidak disebutkan namanya perkaitan dengan baladins baladin. baladin dengan biladin nعم nah. mohon penjelasannya kenapa berbeda dua kata ini nعم nah, ya baladun dia mufrad biladin jamaknya nعم nah. baladun jamaknya biladun nah dan dalam bahasa arab ada kata tunggal istilahnya kemudian dua dan ketiga ya sahih. nah sahih. dalam bahasa arab kita sudah sudah kita belajar ada mufrad tunggal jamak apa ada musanna Apakah musanna Dua ya jumlahnya Nah, enam Islam yang menunjukkan uh, dua, jumlahnya dua Dari kalimat talibun misalnya kita buat musanna Talibani Talibani Tambahan alif dan nun dua, Kemudian murah. kalau jama' Tula... Tullah Tiga ke atas saja Tiga dua, ke atas, enam ya. Saya benar-benar bisa difahami Pada penanyaan di sini ya Kemudian Abu Ishan di Cibitung Dari halaman 89 catakannya lama hmm. Tapi inti pertanyaannya Kenapa setelah kata ayu harus selalu majrur? Karena posisi sebagai modafun ilai. Ili, ya. nah. posisinya sebagai mudhofun nah, ilaih. Posisinya sebagai mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih sudah kita bahas. <coughs> dan sudah kita bahas ya. Nah, Anda bisa ikuti ya. nah. penjelasannya dalam rekaman yang lalu-lalu nah. ya. Anda nah. bisa lihat di uh, website kita di Rojak. Iya. Uh, pertanyaan kembali. Kenapa kata asyrata pakai ta marbutoh tidak seperti Tashi'a asyara. Asyar. <tuh> asyara Nah Asyaratu ya kawan Kalau dia berdiri sendiri nah. Dia bisa asyaratu Bisa juga Asyarat Asyaratu Tanpa ta'amrbuto Di sini pakai ta'amrbuto Karena uh, Asyaratu tulabin Kenapa dia pakai ta'amrbuto ya kawan Asyaratu tulabin <tuh> Karena keidah yang tadi uh, Karena yang tadi Kembali ke al madudnya -ma adalah mudakkar. Mu Maka dia harus mu'annaf al Kalau sana kita Kita rubah hmm. menjadi mu'annaf misalnya Asyaratu uh, Asyru majallatin, majallatin. asyru majallat. Maka apa posisinya dengan dengan al-Hadi al asyar? Wallahu a'lam. Wallah. Baik, Ustaz. Kita tutup. Nah, ada beberapa pertanyaan tadi yang sebenarnya jadi VR buat kita. Dan insyaallah menouran para kesempatan datang kita akan bahas lebih uh, rinci dan jika ada kebenaran maka datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada, ada kesalahan maka datang dari saya pribadi dan juga setan. Kita tutup subhanallah wa hamdika, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruta wa astagfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.